Нема кому на ресорі влити зокапку оливи. У дворі Пентеу великий сміттярний кіш, збитий з дощок і фанери. У тому всьому мошу у синім мундурі. Коли рипався, визнаним машиністом, навіть нехилим тяг паротяги в Київ і до Москви. А деколи навіть самий Букурешт піднімав кума, раз женив сина, а другий ховав свій четверту жінку, молодоньку, як лист. Врешті списали, дали тиху роботу, мети діду, віником-драпаком, бздив кожушину, жуй макуху з цукром і не кашляй. Рушини мошул не мав, мав лише прадавну качулу, теплу, бо з барана бігав бри, пастравку, стравку, брикав, гриз муші іще м'які голяги, певно, габар не мав, а його за шию ножем шворк і зігата мошулу мому на босу подумав. Раз на тиждень у двір заїхає машина, забрати все, що накидали спудечики і спудеюнки, курвові і чесні давалки, а деколи навіть і скромні. Ні, ті їдять добре, бо завше, видиш, з улувками і книжками на вікнах і коридорах, а зернят налущать свині, хоч кричи «Кирілейся». Якби лиш такі були, то бігли, правда, Ми б уже давно виздихали з голоду. Я. Каже Мошул, бо знає, Він цілими днями мокне у тому коші, Руками перебирає все, Що сподей накидали до коша, Масло, сало, ковбаси, перепічки, Колачі, а ще тютюн, А ще штани і платини полімерові квіти, сподні, плавки, гандони, цвики, лами і сорочки. А дома свині, кури, гуси, зоштири, качки, куру вже не тримали, відколи здохла від з'їденого павука. Бунця вже не хотіли, казали, що треба до того здоровля і січки, і паші, і сіна, ліпше гнати горівку. Наодно виходи я, казали. Мошул уклякав на коліна, мухи йому не давали робити, та він їх не відганяв, навіть не матюкався. Так був поглинутий тою діяльністю, сортував, розкидав по ящиках, і між чулах, промацавши кожну річ пальцями довгим, як у піаніста, і присмокнувши язиком. Спуде і шкірили кланці з вікон вутлого гуртожитла, шпурили долу нескурені цигарки, махру і смердючі панчохи. Мушол не чув і не видів, кіш поглинув його з головою натхнення. Тачик не був у встиді, гервам, дурність пудеї, ви біди не знаєте, а біда навчить, йой, пане, брате, навчить. Тачик чекав на Мошула, не перечив, не заважав, але і не помагав, бо в тому. Мошул і сам з тим шпарко давав раду, Тачик лише помагав йому заносити вже не сміття, а майно. У старий непривітний підвал, де вічно темною і завжди горіло світло, а ще тягнуло сечею і смородом від оліфи. Тут стояли столи один на одному, тумби, мотло, матраси, з через діри. Десь у купі під саме бутле зі смугою світла вікно містилось подзьобане ложе, диван і два тапчани. Добре подартий ліжник робив з них єдине ціле мистецтво, ще не кажи, штивно криє дійсність собою. Тачик любив це, сідало ідіота. Мошол був ідіот. Його кролячі очі і ніс, буратіна, не свідчили про красучий надмірний розум. По книжках можна надибати безліч мудроголових дідів, сивих, штивних, поважних. Тачиків був не такий. І він з тої причини не мертвив себе ані раз. Сприймав то як належне. Бог дав, Бог забере його. Тачиків Мошул ціле життя пив і робив не на себе. Пив не трунки. Брашку чи самогонку, куповану дуже рідко, Лиш невеликі свята. Будеш спати в мене? Ай, ну. А як прийде, Аниця, Може, не прийде? Може. Та годен годин знати, вчора чомусь не була, Курва, то, може, нині? мушу має надію хоче попарити дурня, Хоче, би хоч помняцкала по столака старий. А не пухка, згорблена кобітуля, продає чебуреки коло вокзалу. Запає, репетує зранку до пізньої ночі. Гарячі, вкусні, двадцять копійок штука. Тачик часто бачить її на пероні, проте завше робить поважний вигляд. За цну поставу, мовляв мою клопіт, а пані заслинину навіть ніколи не видів, і проминає пухку кобітулю вельми форсованим кроком уміє. Він знає, що чебуреки печені з м'ясом із мошлого коша. Але, може, не прийде? Мушу, не ходячи, непоквапно замикає потріскані двері шарки, кірзаками і миє,